Întâia epistola a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 6 Cum, când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea. Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe Îngeri? Cu cât mai mult, lucrurile vieții acesteia. Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecător pe aceea pe care Biserica nu-i bagă în seamă. Spre rușine voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțeleg care să fie în stare să judece între frată și frate.